Cartea anunții Pista 5 Din fericire însă, Jim a avut vremea să părăsească locul crimei înainte de venirea cuiva și să se refugieze în refectoriu. Acolo, pahare cu resturi de lapte, cești de cafea, fămături de cornul și pâine prăjite risipite pe masă, trădau reuniunea matinală a celor din casă. Același simț de igienă corporală, care îl făcuse pe Jim să transforme o daia de dormit în sală de duș. Îl dezgusta aici la vederea mesei cu resturi de mâncare, deși șarul turceze pe perete, iataganele și un dulap de nuc dădeau încăperii oarecare eleganță arhaică. Voi pereți netezi, luminați din colțuri de sub plăci ascunse de sticlă, fotolii confortabile de nichel, foarte înclinate pe spate, ca scaunele de la clinică, mobile joase, masive, geometrice. Aștepta dejunul adus pe o tablă a rulet din planuri de Cristal gros, în boluri și recipiente masive și cu tacâmuri neprevăzute și decorative ca niște instrumente chirurgicale. Voia firește o subretă în stilul mobilei, tunsă mărunt cu fața ovală de porțelan de saxa, în uniformă de saten fin negru și cu ciorapi negri așa de metalici încât mâna să alunece cu gândul pe ei ca perezemătoarea de nichel a fotoliului. Aprins de asemenea deziderate de lux igienico-estetice, nu putut decât să deteste apariția babei Chiva cu un pahar de lapte cu cafea pe care scria suvenir din Calimănești, pus pe o tavă de tablă ruginită. Ți-am adus și niște ouă, zise baba Chiva, că știu că n-ai mâncat seară. Îfza la coc, declamă Jim glumind. Cum le coc? Le fierb, nu le coc, rămase nedumerită baba Ah, Baba Chivo! continua el mai mult pentru sine decât pentru babă, Când o să fiu eu servit cu mare ceremonial pe platoul de argint? sandwich-uri savant combinate de barman în smoking și subrete în lame. Vreau niște tartlet inedite, pricepi, niște canape absurde. Vorbești de canapea? zise aiurită Baba Chiva. A scos-o cu coanele, că era plină de ploșnițe. Jim sorbi laptele dintr-o înghițitură, râzând și trimise pe babă să-i aducă cheia lacătului de la magazie. Când a avut cheia, o luos spre fundul curții, unde lângă cotetele de păsă se aflau trei șoproane închise cu porți late, prevăzute cu mari răsuflători. Unul din ele servea drept hangar mașinii sale. Trase cu zgomot ușa grea și privi din prag înăuntru unde, între mormane de lemn de fact pentru foc, staționa un minuscul peuge frăfuit. Abia apucă să pună mâna pe clanța cupeului și o cloșcă năpărlită, țâșnite pe fotoliul de piele, umplând curtea de vaete și cotcodăceli. Jim aruncă cum lem lemn după ea și scoase din inima caldă încă a trei ouă gălbicioase și mânjite. Mașina lui Jim era în fond o hodorogitură lovită și zgâriată, cumpărată pe nimic și în de la un prieten. Dar scundă și solidă, rezista în chip uimitor la toate experiențele. Mergea mărunt ca o broască testoasă, ieșea nevătămată din hopuri și se hrănea cu benzină puțină. Deși rușina de împățișarei mizeră, Jim o bătu cu familiaritate pe pneul și o ciupi amical de claxon. Timp de o jumătate de ceas o supuse unui minuțios examen medical. Ridică un capac să vadă cilindrii, inspectă bateriile și radiatorul, vârâ capul sub șasiu și puse la încercare trăinicia caroseriei, se la volan și pilotă roții de pe loc cu picioarele înfipte în pedale. Convingându-se că maruntaile mașinii erau intacte, își scoase haina de pe el și procedă la lubrificare, Trimițând în același timp pe Baba Chiva cu un bidon să-i aducă benzină de la un depozit din apropiere. Un ceas mai târziu, cei șase cilindri pocneau repede în magazia de lemn spre îngrijorarea regală a cocoșului. Jim porni cu jucăria lui spre poarta deschisă de babă, săltând în sus din cauza bolovanilor. În mers, dărâmă un leandru fipt într-un hârdău la ușa tantei Caterina. Fiți-ar mașina afurisită!" Blestemă aceasta din dosul perdelei, dar Jim ieșise în stradă. Trecu claxonând pe lângă prispa bisericii, ocoli rondul fără iarbă din piață și se îndreptă spre Lucaci cu intenția de a merge în centru. Ah, gândea Jim, de-aș avea un sport elegant, un renom un Mercedes-Benz tip Stuttgart 260, un Staur 8 cilindri tip cabriolet, ori un grand page galben enorm și turtit ca o șalupă alergând silențios pe asfalt, sans bruit et sans zœurte. Și se vedea înfundat aproape cu totul în moalele capitonaj, monoclat sub pălăria de fetul gri și manevrând neglijent volanul cu o mână vărâtă pe jumătate într-o mănușă nicolet. La păritul surd al pneurilor, fetele ar fi întors capul cu invidie, dar el le-ar fi privit flegmatic ca prințul de Wells. Tocmai când era visul mai dulce și mașina Graham Page se transformase într-un sunbeam de curse, verde și lungă o torpilă, un stop îi tăie calea și un agent de circulație imită cu emfază înaintea sa niște semnalizări savante de polițist german. Frână scurt și rămase între celelalte automobile ca un cărucior de copil printre locomotive mafei. După trei ani de lipsă din țară, Bucureștii se părură uimitor de modernizați. Numeroase construcții moderniste presărau orașul cu punți de vapor și cuburi albe. Palatul asigurării generale se ridica în chipul unui masiv de sare babilonică spre cer, transformând bulevardul împreună cu palatele Ciclop și Lido în arteră de mare metropolă. În josul peretelui drept și amețitor al enormului turn, Scundele clădiri vecine păreau barăci de scânduri. Micul zgârie în fier și blocul de piatră al Palatului Societății de Telefoane aruncase pe porțiunea strâmtă a căii Victoriei o umbră de Broadway. Perestrele scunde și late de cabină de vapor, planurile suprapuse cu acoperiș plat, barele de fier alb, suprafețele colorate în terasit cafeniu sau albastru, vitrinele enorme înconjurate cu plăci de sticlă colorată, Barurile automate, toate acestea erau elementele unei lumi noi, iubind spațiul alb, igienic, interiorul marmorean al unor terme simplificate, sticla, nichelul, lemnul neted, neornamentat, lumina prelungindu-se pe pereți. În acest decor de monumente geometrice, mișlocul de locomoție cerut de ochi era Lincolnul spațios, corespunzând în severitatea lui mecanică vechiului Landau. Mai mult din curiozitate decât din nevoie, Jim stopă în fața automatului Presto. Luciditatea ghețoasă a interiorului îi dădu fiorul intrării într-un bazin translucid. Coloanele de aluminiu, decorațiile pe sticlă, mesele de cristal, scaunele de nichel păreau piesele unui laborator luxos. Înărătul unor sicrie mari de sticlă, aburite de intestinele unui frigider. Grațioase infirmiere în uniforme verzi împărțeau în boluri groase felurite licori. Jim se opri în fața unei etuve de porțelan și metale mai lat, în care se conservau câteva varietăți înghețată. Prezentă grațioasei subrete fișa și aceasta, luând între degetele ei subțiri cu unghii lăcuite un instrument de metal semănând a lingură sferică și a forceps, îl introduce într-o urnă congelată închisă ermetic ca un seif. Bolidul de gheață nu-i se părunsă lui Jim la înălțimea recipientelor cel conținuse, dar spre a privi cât mai mult în ochii albaștri ai subretei, îl consumă încet, rezemat de alipa de sticlă a contoarului. Zărind ușa unei cabine de telefon, Jim se instală curând după aceea înaintea aparatului și căută adresa Dorei, singura cu telefon dintre cele trei prietene pe care dorea să le vadă. Când ajunse cu degetul în dreptul numelui Schulz, Tatăl Dore era medic, austriac de origine. Ridică receptorul de pe furcă, combină numărul și așteptă. Alo?" se auzi un glas pițigăiat, pierdut în depărtare. Alo, mă rog, domnișoara Schulz?" Inima mai bătea cu emoții. Chiar dânsa?" Așa? Aici sunt chiar eu. Chiar cine? Alo, mă rog, cu cine doriți să vorbiți?" Chiar cu tine. Cine ești? zise în ciudată convorbitoarea. Jim imită glasul șpicheliței de la postul radiofonic. Atențiune! Se transmit salutări de la Jim prin doză electromagnetică. Jim! Ce bine îmi pare! Ce bine îmi pare! se auzi glasul afectuos al fetei și un zgomot surd de tropăituri pe dușumea. Vino la patru la Lola! Apărat. Vine și medii! – La patru? – Bine! Și Jim anunță iar rar. – Atențiune! Emisiunea s-a terminat! Se va reîncepe la orele patru cu următorul program. Lola, Dora și medii! Apoi ieși din bar, se urcă în mașină și porni vesel spre bulevard, încercând să concureze în viteză cu un tramvai electric. La orele patru și un sfert academic, Jim sună la ușa marchizei de fier casei din strada toamnei și, ca să fie mai sigur, butonul, părându-i se înfundat, bătu cu degetul în geam. După câteva clipe, o umbră se ivi din dosul sticlei mate și o cheie se întoarse repede. Medii apăru roșie la față în prag. Eia!" strigă Jim, bătând militarește călcâiele și făcând salutul cunoscut. Medi, repete salutul și întrebă ceremonios: Cum state ilustrissimo, preziosissimo pregiatissimo, amabilissimo, signor cavaliere? Benissimo, giocondissimo e poverissimo. Amândoi pufnire în râs, reamintindu-și orele de la cursurile lui Ramiro Ortiz. Medi, Zise Jim, luând pe fată de mână și expunându o ca pe o candidată la un concurs de frumusețe. Medi, de ce nu-ți tunzi odată părul? Până când ai de gând să pastișezi pe mama lui Ștefan cel Mare? Când ai să renunți la comerțul de frânghii? Într-adevăr, cozi mari, negre, strâns împletite, se învârteau în jurul capului fetei în chip de calotă, spre a scoate cât mai mult cu putință goliciunea tâmplelor. Nu-i ședea însă rău. Fața sănătoasă, cu obraji plini și ochi în migdală, trupul pietros ascuns în rochea de stofă austeră, erau de domniță tânără, zugrăvită în biserici. Medi, fată de provincial conservativ din Constanța, își lămuri tristă situația. Nu pot să mă tungim! Nu mă lasă tata!" Din marchiză, trecură într-o săliță ocupată aproape pe jumătate de un larg divan, pe kilimul căruia zăceau aruncate cursuri litografiate, pantofi, rochi și caiete. Un zgomot ciudat se auzea din încăperea de alături: lovituri infundate în dușumea, clinchet de fierărie, și din când în când un glas cunoscut de fată strigând Tușe! După care urma o scurtă încetare a oricărui zgomot. Dora și cu Lola, îți explică medii lui Jim intrigat, își fac lecția de scrimă. S-au înscris la educația fizică. Poftim să le vezi! Jim intră. Într-o odăie largă, fără niciun covor pe jos, în costume sumare și cu măști negre de sârmă pe obraz, două fete fandau ritmic cu tălpile pe parchet, retrăgându-se și înaintând, cu mâna stângă în sus, în vreme ce cu mâna dreaptă încrucișau floretele flexibile, lovindu-ne des în garda semisferică. Halt! ordonă Jim din prag. Măștile și frigările jos! Una din fete puse mâna la inimă în semn de Vai, cum m-am speriat! Amândouă încetară ostilitățile și-și scoaseră măștile. Dora a făcut câteva fandări în direcția lui Jim, înfigându-i ipotetic nasturile florete în piept, până când exclamând tușe, Jim dădu ochii peste cap simulând decesul. Ce asta pe voi? N-aveți rușine! le-mustră el, dar apoi, privindu-le mai bine, exclamă sincer. Dar știți că vă așa de bine? Și, pentru ca să aibă perspectivă, le semn cu mâna să se dea câțiva pași înapoi, ceea ce el executară cu docilitate. Fetele erau foarte drăguțe. Dora era îmbrăcată într-un fel de pijama scurtă de scrimă, un fechtanțuc de crepsaten albastru, Încheiat rusește la gât și cu pantaloni scurt de boxer, care lăsau complet goale gambele svelte, bronzate și foarte arcuite. Avea sandale romane în picioare. să mărunt băiețește, cu cărare, sclipea ștrengărește din ochii negri ca un cărbune ud și, umplându-și obrajii, tropăia pe loc asemenea alergătorilor. Lola era mai înaltă și mai placidă. Avea părul lung, ondulat, rafaelitic până la umed și așa de blond încât părea alb. Ochii erau palis ca ametistul, iar ovalul prelung și roz al feței și ondulozitatea de plop a trupului o făceau vaporoasă. Îmbrăcată cu un pulover de lână albă și chiloți bufanți de saten negru, strânși cu șireturi deasupra genunchilor, lăsa să-i se vadă subțierea dreaptă a picioarelor de la jaret în jos. Râsul ei era mai rezervat și din clătinarea a șoldurilor se putea deduce o mare și rece mândrie de sine. Mickey Mouse!" o porecli Jim cu degetul spre chiloții de satin. Dora, putându și domina neastâmpărul, început să frământe parchetul cu picioarele și să arunce înspre obrazul lui Jim câte o figură de box. Acesta o apucă în râsetele tuturor de mișloc, o ridică pe sus în vreme ce ea agita picioarele ca o muscă picată în apă și o urcă ușurel pe o sofa. Ești nebună ca Dolly Hess! Dora râdea din toată inima fără supărare. Cele două fete goniră apoi pe tânăr în sală, de unde să răngrabă rochile și se balicadară, chihotind în odaie ca să se îmbrace. Rămas cu Medii, care părea puțin cam indispusă de a nu fi fost și ea eroina jocului, Jim răsfăi cursurile risipite pe canapea. Dar ce învățați voi aici?" întrebă el pe Medi. Fetele erau studente la litere. Dăm examen la Mihalache Dragomirescu și nu ne intră în cap deloc știința literaturii. Ce spui? Lasă că vă învăț eu ce să faceți! Lola și Dora reintrară, prima în rochie lungă aeriană de voal, ci dădea un aer de păpușă solemnă, a doua în rochie de jersey cu bretele. Lola aducea totodată o tavă cu dulcețuri și pahare. Ia să văd! zise Jim pedagogic, mestecându-l ceața de zazăre vers. Cum stați cu tricotomia?" Bună oară, Cum este avântul din somnoroase păsările din punct de vedere al intensității?" Sublim!" se hazardă Lola. Ce vorbești?" interveni silitoare medii. Aia e la concepție!" Domol!" rectifică Dora. Da, calitativ!" E fantastic, zise Medi. Fugi de acolo, sări Dora. E scurt, dar din punct de vedere al tonalității. Turmentat, spuse într-o doară Lola. Ba e calm, protestă Dora. Ce ne facem? se văietă Medi îngrijorată ca un copil cu părinți severi. Nu le țin de fel minte. Și, numărând pe degete, începu să recite repede ca un crez, continuând în șoaptă. Sublim, umoristic, naiv, patetic, optimist, retoric, primitiv, imaginativ, incisiv, fantastic, exploziv, calm, vibrant, chinuit, stăpânit, viguros, domol. Râsul celorlalți fu așa de mare încât dorei, care era cu paharul la gură, îi intra apă pe nas. Știți ce, fetelor!" consilie Jim. Faceți cum am procedat eu la licență. Scrieți-le toate pe o ofițuică și infigeți-o cu un ac în catedră când veniți să vă așezați pe scaun în fața lui Mihalache. Dora dispăru un odaia vecină și după puțin se auzi măsurile unui tango cântat la patefon. Sunt sătulă de atâta filozofie!" zise ea deschizând larg ușile și punând mâna mică pe umărul drept al lui Jim. Acesta îi ridică cu stânga brațul celălalt, iar cu dreapta înconjură talia subțire. Patinara apoi, în cadență pe parchet, făcând din când în când mici knixuri și piruete. Ca adevărată studentă la educația fizică, Dora făcea pași atletici și ducea dansul prin toate colțurile odăii. Ca să nu fie mai prejos, Jim imită pe Rodolfo Valentino din cei patru cavaleri ai Apocalipsului și execută mexicanește câteva figuri fanteziste. Apoi încheie, sprijinind pe subtalie pe Dora, care, intuind mișcarea, se lăsă a la lup vele pe spate cu capul în jos, ridicând piciorul drept în sus. Numărul fu viu aplaudat și dansatorii făcură reverențe în dreapta și în stânga. Medii fugi iute să schimbe placa ce începuse să hârâie. De data aceasta se nimeri un foxtrot. Jim petrecuă cu mâna pe sub brațul al Lolei și începu să o poartă ușor și ritmii prin odaie, trotând mărunt cu vârful tălpii de parchet și balansându-se puțin în dreapta și în stânga. Spre deosebire de Dora, Lola aluneca leneș și vacoros, amețită de o voluptate rece, care o făcea să lase în jos ploapele străvezii și să întoarcă privirea de la Jim cu seriozitate hieratică. Ea părea pătrunsă de ei și zâmbetul puțin disprețuitor din colțul buzelor roze ca mărgeanul, precum și langoarea cu care flutea în avurul larg al rochiei de val, revelau veleități de vedetă. Placa a cântată și medii refuzând să danseze, sub cuvânt că și-a pierdut mișcările, se așezară toți turcește pe sofa, plecărind. Sufletul lui Jim era plin de contrarietăți și în vreme ce povestea întâmplări și anecdote din călătoria sa, însoțindu-le cu demonstrații mimice și muzicale spre hazul în special al dorei și al cumintei medii, mintea lui căuta să prindă datele antinomiei. Cunoștea pe aceste fete de când era student și ele erau încă în liceu și familiaritatea cu ele mersese așa de departe și de frățește, încât închisese aproape orice cale către intimități de un ordin mai afectiv. La drept vorbind, nu se gândise nici el, nici ele la nimic, cum nu se gândesc copiii când se sărută. Ele, fiind vesele de o tovarășie plină de animațiune, el satisfăcut de reputația de a fi înconjurat de fete frumoase. Vârsta și depărtarea îi schimbaseră însă optica interioară. Se gândise adesea cu tulburare la aceste fete pe care le ținuse de atâtea ori strânse la braț, fără umbră de intenție erotică și se socotise neghiob. Se simțise retrospectiv îndrăgostit de umbrele colective ale prietenilor, fără să știe bine de care mai mult, și ele îi răsăreau în minte cu atribute feminine răscolitoare pe care le ignorase atâta vreme. Acum problema ședea în fața sa, întâmplarea din tren i-o revelase. Simțea nevoia să iubească, să aibă o fată a lui, pe care să o crotească și să o țină închisă în casa lui, în stăpânirea lui. Vorba a babei Chiva, când îl vedea venind distrat și fluierând, Hei, hey, mi se pare că ți s-a făcut de însurătoare!" Vorba era trivială, dar inima ei se bucura și acum privind pe Lola și pe Dora, a avut sentimentul că amândouă îndeplineau condițiile unei viitoare proprietăți afective, dar întrebarea era, care mai mult decât cealaltă? Răspunsul era greu de dat. Amândouă făceau ca pulsul lui Jim să bată răscolit de vaci sentimentalități. Pentru ca una din ele să învingă pe cealaltă, era de ajuns ca întâmplarea să provoace o apropiere față de una înaintea alteia deoarece Jim stă vrăjit și neutru ca în fața unui corp de balet în care toate picioarele sunt frumoase. Era hotărât să-și încerce planeta spre a vedea unde va fi mai norocos. Lucrul însă nu era deloc ușor din cauza nuanței de camaraderia a prieteniei lor și ideea unui gest ca acela din tren îi se părea a mai primejdioasă ca oriunde. Își puse în gând să aducă conversația pe un teren mai sentimental, ca să-și noteze reacțiile fetelor. Și fiindcă știa din experiență că mijlocul infailibil de a capta interesul unei femei e de a-i amorul propriu, comparând-o cu altcineva, zise deodată către Lola. Lola, să știi că te-ai făcut grozav de frumoasă. semn cu Joan Crawford, nu e așa?" ceru el confirmarea de la ceilalți. Ochii Lolei sclipiră repede și capul își scutură odată mama blondă într-o satisfacție mută și rece. Lauda nu părut deloc bombastică și celelalte fete nu arătări invidie, din cauză că toată lumea avea obiceiul să remarce frumusețea Lolei. Ia vină încoace Lola!" Și Jim trase pe fată docilă în dreptul oglinzii. Ca să asemeni bine cu Joan Crawford, trebuie să-ți tai părul așa, peste ureche." Și cu mâna trase mătasea creața buclelor și le dădu peste cap. Apoi, gulerul ăsta e prea închis la gât. Și îl desfăcu, descoperindu-i umerica într-o rochie de seară. Rochia trebuie să-ți o faci mai aderentă pe talie. Și Jim, aducându-i-o în și și spinării, i-o strânse pe sân. Ei, acum vezi, îți stă admirabil!" Lola privi cu ochii de ametist, luminați de recunoștință în ochii lui Jim și apoi, scuturându-și din nou părul peste urechi, se reașeză pe sofa. Să știi, gândi naiv Jim, că m-am insinuat. Dora și Medi tocmai ieșau din odaie în chip suspect, râzând pe înfundate și șoptindu-și la urechi. Te pomenești, bănuie el, că au ieșit din adins ca să ne lase singuri. Urmă o clipă de tăcere în care fata părui intimidată ca de așteptarea unei declarații neobișnuite. Lola, inventă Jim cu glas căzut și confesional. Ai un aer languros de pisică de angora, o umbră albastră în jurul ochilor, în sfârșit o prelungire molate ca a feței. Vei fi cumva îndrăgostită? Lola se arătă mândră de această bănuială, dar zise strâmbând ușor din gură. Ei, și ce-ți pasă ție? Cum să nu-mi pese? Auzi vorbă. Nu suntem noi prieteni buni? Ei, poate că sunt. Ce știi tu? Mai știi? Se i sperie Jim. Te pomenești că e adevărat. Pot să aflu și eu cine este Lenslotul lotul inimitale? Dacă sunt eu, gândi, te citesc în ochi. Cum o să afli dacă nu știu nici eu? Aha!" Opină Jim. E numai o aspirație vagă, o dorință de dragoste. E și firesc. A venit vremea să cunoști viața, iubirea. Bun, foarte bun. Lola se strânse languros între perne, răsfirându-și părul cu degetele. Și cum ai vrea tu să fie bărbatul pe care l-ai iubi? Continuă Jim interrogatoriu. Parcă eu știu... E destul să îmi placă mie. Și până acum nu ți-a plăcut nimeni. N-ai trăsărit față de nimeni? Șopti Jim cu glasul cel mai liric al lui Bulandra, iar în gândul lui te-am prins. Ei! se supăra mica Lola, dar cu o ciudată indiferență în privire. Ce-ți pasă, ție? Asta știu numai eu. Așa și era în fond. ce păsa lui? Curios. Își chinui Jim gândurile. Poate că nici nu bănuiește unde vreau eu să ajung, sau poate că bănuind se sfiește din pudoare să-și dezvăluiască gândurile. În orice caz e ciudat cum la ea cuvintele cele mai clare rămân fără înțeles și familiaritatea e un bazin comun cu sloiuri de gheață. E mult mai șireată și mult mai puțin copil decât îmi închipuiam. În sfârșit, celelalte fete dă dură busna pe ușe gătite de plecare. Medii plecă mai înainte, ședea pe aproape și era frică să se întoarcă târziu acasă. Râse puțin când întinse mâna lui Jim, căruia i se păru schimbată la față. Dora se rugă de Jim, bătând din palme, să o ducă acasă, în strada Dionisie, cu pe său. După ce făcură câte o reverență largă Lolei, care răspunse fiind o reverență tot așa de reverențioasă, Jim și Dora se urcară în micul automobil și porniră futurând din mână. Fetele astea sunt foarte complexe, își mărturisit Jim. Nu e cum credeam. Să vedem ce gândește această mică atletă cu ochi de cărbune. Bănuiesc că ar putea să-mi devină tare dragă. Și când mașina intra în liniștită stradă Dionisie, pilotând încet, Jim vorbi astfel către Dora. Dora, ia spune-mi mie ce ai făcut tu doi ani de zile în lipsa mea. Jim, răspunse ea cu mare afecțiune în glas, m-am gândit mult la tine, tare mult. Lui Jim început să-i bată inima mai tare ca motorul. Să știi că asta e planeta. Și ce gândi tu despre mine, scumpa mea, Dora? M-am gândit că ești frumos și inteligent și că fără îndoială vei face carieră.